Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга 4. Частина третя. Верховний Євнух. Розділ 45. Вона на впізнала його. Він пофарбував собі бороду у червоно-коричневий колір, що зробило його схожим на марокканського самітника. Подібність підкреслювалась подобою широкого плаща з верблюжої вовни і ржавого кольору, у якому губилося його незграбне тіло. Він здавався цілком бадьорим і здоровим, хоч висох, як лоза, і почорнів, як горіх. Впізнала вона його за товстими окулярами, за якими щасливо світилися очі. «Все йде добре», – шепнув він, схрестивши ноги і сідаючи біля неї. Ніхто не подумав би, що обставини складуться так чудово. «Аллах, я хочу сказати, Господь веде нас вірним шляхом». «Ви знайшли спільників та засіб тікати?» Тікати? «О, так-так, це прийде з часом, не хвилюйтесь, а поки подивіться». Зі складок свого широченного плаща він витяг щось наподобі матер'янного гаманця і, посміхаючись до вух, почав витягувати звідти шматки чорної маслянистої речовини. Напіввідкривши змучені лихоманкою очі, Анжеліка втомлено зізналася, що не бачить нічого особливого. «Ну добре, коли не бачите, то понюхайте». І він сунув цю гидоту їй під носа. Запах змусив бідну жінку відсахнутися. Вона мимоволі посміхнулася. О, саварі, муміє. Так, муміє. Тріумф переповнював саварі. Натуральне муміє. Те саме, що і зі священних скель Персії, тільки тут воно тверде. Але як це можливо? Зараз розповім, заспокоїв її старий аптекар. Присунувшись ближче, небезпечно поглядаючи на всі боки, він з пророчим виглядом сповістив про подробиці свого відкриття. Це сталося під час довгого караванного шляху, коли вони перетинали солоні озера на межі Алжиру та Марокко. Ви пам'ятаєте великі безплідні простори, що облищали під сонцем від солі? Здається, нічого дорогоцінного не можна виявити у цих безрадісних місцях. І ось там… – Вгадайте, що сталося? – Звичайно, диво, – сказала Анжеліка, розчулена цим наївним захопленням. – Так, диво, ви знайшли найточніше слово, Люба Маркізо, – палко вигукнув Саварі. – Якби я був фанатиком, я назвав би його дивом верблюда. – То послухайте ж. За його словами Саварі помітив верблюда, вкритого коростою. Він був схожий на старого порослого жовтим мохом стрімчака. Перша оголила великі шматки його шкіри. Одного вечора під час стоянки цей верблюд почав обнюхувати землю. Потім принюхався до вітру і раптом кинувся до пісків. На бігу він часом зупинявся, обнюхуючи дюни. Саваріш, на щастя не встиг заснути, пішов за ним. Він хотів привезти бродягу назад і тим заслужити у погонича зайву миску юшки. Можливо, його штовхало перечуття. перст Аллаха. Мм, господа. Вартові, які часто приймали його за араба чи єврея, не звернули на нього уваги. До того ж, майже всі вони спали. Тут, де цілими днями не можна дістати їжі та прісної води, не було чого побоюватися нападів бандитів і втечі рабів. Верблюд йшов довго, перетинаючи дюни та хиткі піски, куди мало не затягнуло саварі. Потім він вийшов на твердіший ґрунт, де пісок і сіль утворили кору. Своїми дивними ногами, на яких замість копит свого роду м'які підошви, схожі на лапи хижих звірів, верблюд став відсувати, розбивати цю затверділу земляну кірку, і потім зубами почав виривати шматки ґрунту і рити яму. Уявіть, пані верблюд, що риє землю ногами, які не терплять дотику каміння. Колінами, зубами. Я сам це бачив, але ж ви не вірите мені. Спитав Саварі, раптом подивившись на неї з підозрою. «Та ні ж! Ви не думаєте, що мені наснилося?» «Звичайно, ні». І ось верблюд відкрив цю коричневу землю, яку ви самі щойно впізнали. Він зубами витягнув її великим шматком і розклав їх біля ями, як підстилку. А потім почав кататися цією підстилкою і тертись об неї всіма місцями. І його парша чудово пройшла? «Вона пройшла!» Але треба вам знати, що в цьому немає нічого чудового, поважно зауважив Саварі. Ви вже помічали, як і я, як благотворно діє муміє на шкірні хвороби. Але, запасаючись цією землею, я ще не припускав її схожості з божественною перською рідиною. Я просто хотів зробити із неї мазь для моїх хворих, але тепер я його визнав і до того ж зробив приголомшливе наукове відкриття. Так, яке ж це? Ось яке, пані, сіль йде за моєю речовиною. Все, як і у Персії. Втім, навіщо мені тепер їхати до Персії? Тепер, коли я знаю, що в Південному Алжирі я знайду ту саму дорогоцінну речовину. І, можливо, там величезні поклади, які до того ж ніхто не охороняє, як поклади у Персії, які належать шаху. Я неодмінно туди повернусь. Анжеліка зітхнула. Поклади, може, й не вартують, як у Персії, але вас вартують у Марокко, мій любий. Хіба це так змінює вашу долю? Втім, промовивши ці слова, вона відразу подумки дорікнула себе за скептицизм по відношенню до єдиного друга. На спокуту вона щиро привітала Саварі, який розстанув від подяки і запропонував негайно принести оберемок хмизу, а також мідну або глиняну миску. Навіщо, о, Господи! щоб очистити небагато цієї речовини для вас. Я вже у вигляді досвіду спробував перепалити його в запечатаній глиняній посудині, але воно вибухнуло, вистріливши, як із гармати». Анжеліка відрадила йому займатися новими дослідами у саралі. Під дією відварів, випитих на настійну вимогу верховного євнуха, її головний біль вщухав. По тілу побігли струмки поту. Лихоманка відступає. Сказав Саварі, кинувши на неї з-під окулярів погляд знавця. Думки в її голові знову набували стрункості. «Ви думаєте, що ваше муміє знову допоможе нам тікати? А ви все ще думаєте про втечу?» Безбарвним голосом спитав Саварі, збираючи в гаманець шматки смолистого зілля. «Як ніколи», – вигукнула Анжеліка, обурена подібним запитанням. «Я теж», – заспокоїв її Саварі. Не приховую, що зараз я поквапився б до Парижа, щоб зайнятися пошуками, яких вимагає моє останнє відкриття. Лише там, у лабораторії, у мене є потрібні реторти та перегонні куби для вивчення цієї вибухової речовини, яка, я впевнений, виведе людство вперед. Не втримавшись, він знову витяг шматочок цієї гедоти і почав розглядати його в крихітну лупу із рукояткою з чорного дерева, інкрустованого черепаховою кісткою. Одним із мистецтв Саварі було вміння у дні повної бідності роздобувати найрізноманітніші предмети, які, здавалося, він у міру потреби створював зі спритністю фокусника. Анжеліка спитала, звідки в нього така дрібничка? Це мені подарував мій зять. Я її раніше ніколи не бачила. А вона у мене лише кілька годин. Мій зять, милий хлопчик, бачачи, як вона мені сподобалася, подарував її мені на честь приємного знайомства. «Але хто вас зять?» – спитала Анжеліка, подумавши, що старий замовляється. Савері склав свою крихітну лупу і сховав її у складках одягу. «Єврей!» – прошепотів він. «Міняло, як і його батько. Так, я ще не мав нагоди присвятити вас у цій подробиці. Проте я непогано вжив ті кілька годин, які провів у Макнесі. Гарне місто! Він дуже змінився з часів Мулея-Арші». Молей Ісмаїл будує всюди, бродиш серед будівельних лісів, як у Версалі. Так, то хто ж ваш зять? Я й до цього веду. Я вже казав вам, що під час мого першого марокканського рабства я мав два непогані захоплення. І двоє синів. От-от, якщо не вважати, що пам'ять мене трохи підвела. Від ревеки Байдоран я маю щастя мати дочку, а не сина. Цю дочку в таких роках я зараз знайшов. Вона одружена із Каяном, Мінялою, який люб'язно презентував мені цю лупу. Так, на честь приємного знайомства. Ох, саварі! Анжеліка не втрималася від слабкого смішку. Ви настільки француз, що навіть слухати вас іде мені на користь. Коли ви вимовляєте Париж або Версаль, мені здається, що я вже не задихаюся від запахів кедра, сандалей і м'яти що я знову Маркіза Дюплесі Бельєр. А ви справді бажаєте знову стати Маркізою? Ви тісно хочете тікати, наполягав Саварі. Але ж я вам повторила кілька разів, раптом розлютилася Анжеліка. Навіщо ви перепитуєте знову і знову? Тому що вам треба зрозуміти, на що ви йдете. Ви 50 разів загинете, перш ніж вийдете з сираля. 30 разів випустите дух, поки перетнете міську вежу. П'ятнадцять разів, доки дістанетесь до Сеути чи Санта-Круса, і тричі, перш ніж проникнете в один із цих християнських бастіонів. Якщо так рахувати, то у подібному підприємстві ви залишаєте мені лише два шанси зі ста. Безперечно. І все-таки, метри саварі, мені це вдасться. Старий аптекар стурбовано похитав головою. Чи не надто ви вперті? Випробувати долю в таких умовах у цьому справді є щось нездорове. «О, тепер ви заговорили, як осман Фераджі», – приглушено скрикнула Анжеліка. «Згадайте, Балжирі вам обов'язково хотілося втекти. На що навіть старі рабині, які 15 чи 20 років провели в неволі, навряд чи наважилися б? Мені варто було такої праці переконати вас виявити терпіння. І що ж, хіба ми не були винагороджені? У пустелі та рабстві я знайшов муміє». І ось іноді я думав. Якби султанський сираль вам не був тягарем, якби сама м, персона Мулея Ісмаїла не викликала у вас огиди, все було б простіше. Ох, заспокойтеся, вважайте, що я нічого не казав. Він узяв її руку і легенько погладив. Ні за що на світі він не хотів би викликати сльози у цієї знатної дами, яка виявляла до нього незрівнянну дружбу, терпляче вислуховувала старі виливи. І до того ж дістала для нього у самого Людовіка XIV дорогоцінне перське зілля. Чому ця всемогутня жінка не стала коханкою короля? Ох, так, було там щось з її чоловіком, якого Мецо Морта використовував як приманку у своїй мишоловці. Бажано було б, щоб вона про це не згадувала. Ми втечемо, примирливо промовив він. Ми втечемо. це вирішено. Він не зауважив, що у Мекнесі легше зробити такий крок, ніж в Алжирі. Бранці, що належали одному панові султану, являли собою особливу касту, що потихеньку перетворюється на єдину спільноту. Вони навіть обрали ватажка, нормандця із Сан-Валері, на ім'я Колін Патюрель. Він був взятий у полон 15 років тому і за ці роки набув великого впливу на товаришів по нещастю, Вперше в історії християни, раби різних конфесій, забули про свої релігійні чвари і перестали гристися. Колін зібрав щось на кшталт поради. Московіт і уродженець Кандії представляли ортодоксальне сповідання. Англієць і голландець – протестантське, іспанець та італієць – католиків, а сам він, француз, почав чинити правосуддя та вирішувати суперечки та сварки. Він у своїй сміливості дійшов до того, що став звертатися до самого Мулея Ісмаїла. Це було смертельно ризиковане підприємство, і ніхто не міг зрозуміти, завдяки яким хитрощам або дару навіювання він змушував тирана вислухати себе. З цього часу становище рабів, залишаючись, мабуть, жахливим і безнадійним, почало покращуватися. Загальна каса з добровільних пожертвувань усіх рабів служила для підкупів що дозволяли домогтися деяких послаблень. Венеціанець під Ніно, у минулому банківський приказчик, розпоряджався цим таємним скарбом. Маври, залучені спокусою великого куша, погоджувалися послужити втікачам провідниками, звали їх Методорами. Під їхнім керівництвом за останній місяць було шість втеч, одна з яких вдалася – Король бранців Колін Патюрель був запідозрений як головний призвідник і був засуджений. Саме сьогодні його розіп'яли на міських воротах і збиралися тримати так до смерті. Ця страта позбавляла невільників усіх надій, і вони були готові збунтуватися. Ударами палець, а потім із списів, чорна варта загнала рабів у їхні притулки, коли раптом з'явився Колін Патюрель. Після 12-ї години мук, він примудрився з роздертими руками зірватися зі цвяхів, якими був прибитий. Упавши живим до підніжжя воріт, він не втік, а спокійно повернувся в місто і зажадав допустити його до монарха. Млеї Смаїл був неподалік думки, що коліна береже сам Аллах. Султан побоювався і поважав нормандського Геркулеса, і знаходив цікавими розмови із ним. «Усе це я кажу для того, пані, щоб пояснити, чому краще бути рабом у королівстві Марокко, ніж у протухлій Алжирській норі. Тут вирує життя, ви розумієте? І смерть теж вирує. Тут раптом у Саварі вирвалося як откровення. А це одне й те саме. Головне для раба, пані, що він може боротися, і коли людина пройде через стільки мук, щоб щодня вітати себе, що ще жива, це підтримує її в доброму здоров'ї. Мароканський владика оточив себе цілим народом рабів, необхідних для будівництва палаців. Але це стане незагоїною раною на тілі його країни. Ходять чутки, що нормандець має намір вимагати від мароканського султана, щоб той допустив Україну ченців братства Пресвятої Трійці для викупу полонених, як це робиться в інших барбарійських землях. Я ось про що подумав. Якщо колись отці місіонери дістануться Макнеса, то чому б не послати звістку його величності французькому королю про вашу скорботну долю? Анжеліка почервоніла, відчуваючи, як кров знову гарячково застукала в скронях. Ви думаєте, що король Франції надійшли армію мені на виручку? Можливо, його нагальне втручання не залишиться поза увагою. Моле Ісмаїл відчуває сильне захоплення цим монархом і хотів би наслідувати його в усьому, особливо у його будівельних починаннях. Я не впевнена, що його величність подбає витягнути мене звідси. Хто знає? Вустами старого аптекаря мовила сама мудрість. Але Анжеліка вважала б за краще тисячу разів померти, ніж випробувати подібне приниження. Усе змішалося у її голові. Голос Саварі став віддалятися, і вона заснула глибоким сном, тоді як новий світанок займався над марокканською столицею.